як пустотлива дівчинка показує кінчик язика. «Добре, що хоч глядачів не було!» – хитає головою наш герой. Повертається до вагона і довго махає з вікна рукою. В комірщини витикається кудлата голова провідниці. «Ну як?» «Все прекрасно, голубко моя!» – речитативом відповідає Ловелас. Поїзд зупиняється біля маленької станції, що причаїлася за двома старезними дубами. Промайнуло кілька постатей. Ось дід у неоковирних чоботях виринув, як з-під землі, і витріщився на нашого героя. Мимо діда пробігає чоловічок у світло-зеленій шляпі. Спочатку щось тихо говорить про відниці, потім як ошпарений горлає. Я доплачу на першій же станції, мені м'який потрібен. Ідіть поки що в загальний. Та ви що, там же пекло. Дід у неоковирних чоботях сердито плює під колеса, ач м'якого захотів. Поїзд друшив. У сусідньому купе голосно заплакала дитина і потяглося тихе, монотонне. «А, -а, а спи, спи. Наш герой, стоячи біля вікна, глибоко засмикується димом і важко задумується. Діти, діти! У людей, хоч діти є. А в нього навіть цієї нехитрої радості позбавила його доля лиха. Дружина родити не могла, бо зіпсувала себе абортами, ще коли жила з дурнуватим кретином. Отак і прострибав усе життя, як комашка з відомої байки. Прожив, наче на пилкучому ринку протовкся. Довелося весь час штовхатися, щоб на теплому місці втриматись. Чимало було ласих на його портфелі. Пропало життя, ні за понюх табаки. Дорогою ціною купив собі сите існування, примарне щастя. А його вічно сонна, товста дружина? Хіба й вона не сплюндрувала життя свого в ледачому спокою й достатку? Тепер всю любов не розтрачено, все тепло душі котам віддає. Треба щось любити. Осі зараз тримає кота здоровенного і такого ж ледачого, як сама. Носиться з ним цілими днями, як з дитям малим. Всіх переконує, що то не простий кіт, а якийсь аристократ хостатий. Майже до двох років не випускала свого улюбленця з квартири, щоб не потрапив у собачі зуби. Світом білим він міг милуватися лише з балкона. Як і всі мазуни фортуни, виростав розпещеним і ледачим. Навіть нявкати гаразд не навчився виродок. Але то був лише вступ до справжнього маразму. Минулої весни під сірою шерстю спалахнув буйний вогонь кохання. По ринвах та карнизах кіт почав спускатися вниз на розшуки хвостатої подруги. І майже всі ті вилезки закінчувалися скандально. Суперники нещадно били, ранили, навіть калічили тендітного мазуна, Замість щастя й радощів знаходив він лише муки і біль. Від тих важких переживань у нього несподівано прорізався сильний, бридкий голос. Ось і зараз виринув перед очима той клятий кіт, і в шумі поїзда вчувається його моторошне нявкання. Це напевне, тип перевтоми, від безсонної ночі. Був кінь та з'їздився. Стукає в серце старість за пальцем, Будеть у ньому все забути. Таке пригадалося. Тоді він тільки почав вибиватися в люди. Трудився з великим ентузіазмом. Надопити любив викликати рану, коли ще й на світ не благословлялося. Одного упертого інженера будив по кілька разів на ніч. Безсонням мордував, щоб розколовся. Але був він як кремінь. Не плутав, ні на чому не ловився. І розумний же був та начитаний. Страшні, пророчі слова, сказав він тоді нашому героєві. Нап'яв ти на себе новенького мундирчика, начистив країдою мідні гудзики, та й гадаєш, що став культурною людиною. Ні, не маєш ти жодного уявлення про справжню культуру людську. Хіба ж по-справжньому культурна людина дозволить собі на горі чужому наживатися і утверджуватись? Може статися, що все життя ти проживеш широко, сито, в достатках, але погублять тебе твої власні сили. Не знайшовши достатнього застосування, ти або зіп'єсся,